Ry ons gaan saam lees uit Jesaja 5 vers 1 tot 7. Voordat ons lees, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, as ons die reën daar buitekant oorval en ons Jy is net dankbaar vir die uitkomst wat jy vir ons gee soos wat jy dit ook op baie ander plekke gee Heren wil ons jy net kom loof en prijs Dank jy dat jy nie van ons vergeet nie Ook wanner ons in die noutes kom en in die moeilijkheid die storms wat in en om ons voed Heren dat jy aan ons denk dat jy by ons is en die storms ook om stilmaak. En nou wil ons vra, Heere, dat u ook dit in ons harte en in ons verstand sal kom stilmaak, so dat ons kan hoor wat u ook van ochend vir ons wil kom sê. Praat, Heere, ons as u kinders luister. Amen. Jesaja 5 Ek wil een lied sing vir die een wat ek lief het, oor sy wingerd. My beminde het een wingerd tegen 'n baie vruchtbare jewel. Hy het die grond omgespit, die klippe verweider en beplant met edel wingerdstokke. In die middel het hy een wachttoring gebouw en een paar skype uitgekap. Hy het gewag vir 'n oes van soet soetdruive, maar die druive was wild en sier. Inwoners van Jerusalem en Juda, oordeel tussen my en my wingerd, Wat moes ek meer gedoen het om my oes te verzeker? Hoekom het ek wilde drijwe gekry toe ek soed drijwe verwag het? Kom ek vertel jou wat ek met my wingerd gaan doen. Ek gaan sy omheining afbreek, so dat dit vernietig sal word. Ek gaan sy mieren afbreek, so wilde dieren dit kan vertrap. Ek maak dit een woestijn. Die wijnstokke snoei ek nie meer nie, en die grond skoffel ek nie meer om nie doorings en omkruid sal het toegroei, ek beveel die wolke om nie daar oor te reene. Die wingerd van die Heere die Almachtige is die volk Israël, en Juda is sy mooi tuin, hy het die oes van gerechtigheid verwacht, maar net bloedvergieting gekry, gesoek na rechtverdigheid, maar net die hulpgeroep van verdrukte mense gehoort. Dit is een van die gelijkenisse wat een mens ook in die Oud-Testement krijg, Jesaja 5. Nou vrienden, ek het net nou reeds daarna verwijs, die KKNK, waarna baie van julle dalk uitgesien het, is afgestel, ek denk vir die gemeenskap van oudsoering, en die financiële inspuiting wat die dorp zou krijg, is dit een geweldige terugslag. Uhm... So, die, wat hulle tanne gesluip het vir die kaka en kaasel vir jaar, lyk het vir my maar by die huis moet bly, of elders um, jou vermaak moet gaan soek, het sy op die tv of waar ook al. Nou lyk dit amper vir my, as ek hierdie gelijkenis lees, dat het in moderne taal so is, dat Jesaja gedink het, maar ek moet een jaar kaka en ka toe gaan. Ek moet daar een klompie mense by mekaar kry, een gehoor en dan moet ek vir hulle ietsie gaan doen. En dit wat Jesaja gedink het hy wil doen, is om een lied te syng. Hy wil een liefdeslied syng oor een prachtige verhouding wat bestaan. Die verhouding tussen 'n boer en sy wingerd. En dan begin Jesaja met, met die gehoor wat voor hom vergader is en Jesaja begin sing. Hy sê ek ken 'n boer wat 'n wingerd uitgelê op 'n baie vrugbare stuk grond. En hierdie boer het alles gedoen wat hy kon om 'n wijn uit hierdie wingerd te kan maak. Ons lees Um, dat Jesaja dan nou syng dat hierdie wingerd op 'n vrugbare jewel was, so die dreinering van die grond was goed. Hy die grond omgespit, die grond bewerk, hy die klippe wat in die grond was uitgehaal, en toet hy die grond beplant met die beste edelstokke wat hy beskikbaar gehad het. En so sing Jesaja hierdie lied van hierdie wonderlijke verhouding tussen die boer en sy vingerd, tussen die boer wat alles doen om hierdie vingerd so te verzorg en so op te pas, dat die oes optimaal en uitstekend sal wees. En nou is die skare wat na Jesaja se lied luister, wat daar by die ka aangemeld het, niemand anders nie as die volk van God en hierdie volk het hulle begin inleef in dit wat Jesaja gesing het. Hulle kon hulle self amper voorstel, um, soos wat Jesaja die lied verder gevat het, hoe die oes 'n allementige rekord oes gaan wees. Hulle kon hulle self indink aan hoe hierdie boere een uitsonderlijke wijn van hierdie goeie drijwe so maak. Een groot deel van hierdie gehoor was immers self boere, baie van hulle het self wingerd gehaad, so hulle kon hulle self inleef, hulle kon letterlik begin sien en proe, die oes wat op hande is. En dan wanneer die lied opbou, na een hoogtepunt, en hierdie luisteraars, wacht om te hoor, hoe lyk die oes, volg een antieklimaks. Die vingert lever sier drijwe op. Slechte drijwe. Nie een mis nie. Die, die drijwe sit daar, maar is sier, dis onbruikbaar. En nou wonderen mens, as jy hier die lied van Jesaja hoor, na al die moeite wat hier moeite wat hier die boer gedoen het, met die stik grond wat hy gekoope, die vrugbaarste grond wat hy kon kry, die voorbereiding van die grond, die stokke wat hy ingesit het, ek weet jy of hulle daardie tijd bemesting gehad het nie, dalk, um, bieke, bieke, um, huishoudelike afval en sovoorts het hulle in die grond gesit, maar die boer het alles wat hy kon gedoen, om een goeie oos te verseker, en dan, die antiklimaks, sierdruive, En ek sê weer, die meeste van hierdie ouders wat geluister het was self boere, so hulle kon hulle self inleef in die teleerstelling wat hierdie boer moes gehad het. Eigenlijk half ontstoke oor die teleerstelling dat ek alles gegeet, en houd ek nie oes nie. Ek denk as Jesaja hier so oppe om te singen, en vir die, vir die gehoor sou vraag, wat doen een mens moet soe wingerd, sou hierdie boere wat in die gehoor was, heel waarschijnlijk gesê het, kap uit, maak vier, braai vlees met die wingerd houd, maar dit moet uitgeroei word. Wat het te leerstelling? En dan sit amper asof hierdie liefdeslied, dier Jesaja veranderende begrafenislied. Dit omskryf die hartseer en die teleerstelling aan die boerse kant. Hierdie vraag wat die boer vir homself afvra, wat kon ek nog gedoen het? Ek het alles probeer, ek het alles gedoen wat in my vermoe was, en nou sit ek met die teleerstelling, die drijwe is sier. En dan kom die verder een skok vir die ouwens wat in hierdie gehoor was, en wat sit en luister na hierdie begraffnislied, Jesaja begin om hierdie lied uit te le. Hy sê vir sy gehoor, weet julle wat, die boer van wie ek gesing het, is God. Die winger waarna ek verwys het, is julle as volk van Juda. Van julle het die Heere verwacht, dat julle vruchte sou dra. Van julle het die Heere verwacht, dat julle vruchte sou dra van gerechtigheid. In rechtverdigheid, maar al wat God sien in jylle midde is, is onrecht, is zwaar krij. Al wat hy hoor, is die hulpgeroep van verontrechtes. Mense wat zwaar krij, jylle help die mense nie. Dis asof Jesaja vir die volkom om sê, Dis nie asof jylle vergeet het van God nie. Jylle leef net nie in die woorde van verlede zondag voor die aangezicht van God nie. Jylle leef net nie in sy teenwoordigheid nie. Dis amper asof jylle achter Godse rug leef. Denk dat God jylle nie sien nie. Jylle doen mee aan die onrecht. God hoor net die rouwkrete van mense wat om hulp roep, daar is niemand wat help nie. En dit terwijl Godse kinders een verskil moet maak, ek vraag van jou dat jy liefde en trouw sal bewys, dat jy bedagsaam sal wees, dat jy recht sal laat geskiet, en die volk doen het nie. En dit maak God ongelooflik hartseer. Het vul God met een stik mismoedigheid en met een leerstelling. Dalk is daar van julle wat vir die filosoof Plato beter ken as ek. Ek lees dat Plato op die stadium gesê het, Gode kan nie lief heen nie. En dan sê hy, die rede is, dat Gode in hulle self genoegsam is. Gode het nie Liefde nie, want as hulle liefde gehad het, dan betekene daar moes iemand wees aanweer die liefde bewys, en as hulle liefde nodig gehad dan sal dit betekene daar iemand moes wees wat die goede lief het, dit maak dat die goede afhankelijk is van mense of dinge, so Plato het dood eenvoudig gesê, goede kan nie lief heen nie. As een mens van ochtend die boer beskouw as een metafoor vir God, en die wingerd as een metafoor vir sy volk, hoe ruim dit met die idee wat ons van God het? Is het nie ook so dat ons betek hier eindelijk maar net soos pla toe dink dat God nie emoties het nie? dat God nie emosies het nie, dat God nie kan lief heen nie, dat God nie kan seerkry nie, dat God nie kan huil nie, dat God nie kan kwaad word nie. Dan sê ons skrifgedeelte van ochend. Dan sê ons skrifgedeelte van ochend. Dit mag waar wees van Griekse gode, dat hulle nie kan lief heen nie, dat hulle nie emoties het nie, maar is verseker nie waar van ons God nie. Het is beslist nie waar van die God van Abraham, isak en Jacob nie, het is ook nie waar van die God van Jesaja en die profete nie, en is ook nie waar van die God van die Nieuwe Testament, wat so sy kinders en sy volk jammer gekry, dat hy sy Seen Jesus Christus gegeet, ja, gehuil het oor sy sien, toe hy om weggegeet vir hierdie wereld, om uiteindelik gekruisig te word. Die Bijbel verkondig nie een veraf God, wat koel cool en onaangeraak is, dier ons seerkry en dier ons sonde en, en die teleerstellings wat ons veroorzaak nie. Ons God kyk soos een ouwer na een rebellse kind. Sy volkse lotgevalle raak vir God. Hulle ontrouw maak vir God seer. Dit wat sy kinders doen of nalaat om te doen, dit gaan God aan. En dit maak dat God somtijds ook hardseer is somtijds ook, ook huil. Hy ken die moesie. Ons lees in, in Exodus 20 die 10 geboeie dat God jaloos is. Ons lees in Micha dat hy toornig kan raak. Ons lees in Markus dat hy mense innig jammer krij. Ons lees toe Jesus van Lazarus afskeid neem, toe huil hy. Dis wie God is. God wat emosies het. Wat geraak word vaner ons nie vrug draan nie, wat huil as ons sierdruive oplever, wat in sy hart teleergesteld is en mismoedig is. Eli Wiesel was een joodse journalist en een Nobelprijswenner wat as kind self in die Duitse concentratiekampe was by, by Auschwitz. En hy vertel in een van sy boeke, en ek gaan het nou woordelik so lees vir julle, een verhaal na aanleiding van die uitwissing van die jode, dier die naties gedier in die Tweede Wereldoorlog. In hierdie tyd toe die wereld letterlik opgegaan het in vlamme, het drie wanhopige grijsaards, voor die troon van God gaan staan, Abraham, Isaac en Jacob, om die lot van die jode, by God te gaan bekla. Abraham het eerste gepraat. Hy sê die wet verbied dat die dier en sy klinkje op die dag geslag word. Wel in hierdie kamp word vaders en seens op die dag vermoor. Die een en die ander en sy teenwoordigheid. Is die jode dan slechter as die dieren? Of het hy die eie wet gebreek? Ek vraag u nie om die bedekte planne te onthul nie. Ek vraag u ook nie om die geheime prijs te gee nie. Maar sê toch net dit vir my, waarom laat u dan sommige toe om te bly leven, skepper van die jimmel en die aarde? Erken die waarheid van my woorde. Ek het die recht gehad om vir sodom te pleit, mag ek dan nie vir miljoene jode ook om pleit nie? So het Isaac sy beerd gekry en Jacob ook. Hulle klacht is voor God, kom le. Toe hulle al drie klaar gepraat het, het hulle van God af weggegaan, en hulle het nie antwoord gehoor nie, skryf Elie Wiesel. En hulle het ook nie gesien nie. Hulle kon nie sien nie, want hulle het omgedraai en weggeloop, hulle kon nie sien dat God aan die huil is nie. Met volle oorgave, met die oorgave van sy liefde, het God gehuil oor die jode. Hy het gehuil oor sy skepping, en waarschijnlijkheid is goed dat hy meer oor sy skepsels, oor Abram, Isaac en Jacob gehuil het. En toe Abraham Isaac en Jacob God sy teenwoordigheid verlaat, het God saam met hulle beweeg. Hulle kon nie sien, dat hulle nie alleen was nie want ook Abraham, Isaac en Jacob, sy oor was vol trane. Vrienden, miskien hoor ons dit vanochtend nie goed nie. God huil nie net oor die ellendes wat daar in die wereld is nie. Hy huil nie net oor die gebrokenheid en oor die stikkendheid en oor al die gemors wat in ons wereld aan die gang is nie. God huil oor ons. God huil oor ons. Hy huil oor ons as sy geliefde kind. Hy huil oor ons wat baie keer wrangvrug te lever. Wat nie een oes het, waarop God kan trots wees en een glimlach op sy gezicht kan krij nie. Die oes wat ons lever is baie keer sier en bitter. Ek wil vanochtend afsluit dier vir jou te vraag. Jy is die wingerd. Wat het God als in jou bele? Wat sy moeite het God met jou gedoen tot op hierdie ouderdom waar jy vandag is? Wat het God als aan jou gedoen? Soos wat hy aan hierdie wingerd gedoen het. Dink net vir oomlik hoe God jou kom oorlaai het in jou leven kom beleid, voorsien het, gegeet wat jy nodig het, dat jy vanochtend hier kan sit. Wat het God als in jou beleid? En die belangriker vraag is, wat er oes lever jy op? Dit wat jy dra, sê dit een glimlach op Godse gezicht, op hierdie boer wat sê, wauw, dis een rekord oes, Ek kan een kampioen wijn maak. Hierdie drijwe is uitstaande kwaliteit. Of moet God sê ek heil? Ek het alles vir jou gedoen. Ek het my sien vir jou gegee, leidens tyd. Ek het my sien vir jou laat sterf, ten spuite daarvan. Wrangvruchte. Sier drijwe. Geen dividende nie. Geen opbrengs nie. Siervruchte. wil jy nie vanochtend, ook in een paar oomlikken van stilte, vir die Heere net vraag, Heere, geef my een stuk eerlijkheid, oor hoe lyk die oes wat ek dra? hy het in my leven ook niks ontzien nie, hy het nie teruggehou nie, het alles gegeen, en hoe lyk die oes, wat ek voortbring, kom ons geen geleentheid vir 'n paar oomblikke van stilgebied waar jy die Here kan antwoord. Amen.